Kapittel 11 Og en ånd begynte å mig meg opp og føre meg til den østre porten i Jehovas hus, den som vender mot øst. Og se, i inngangen til porten var det tjuefem menn, og mitt i blant dem fikk jeg se Yasanya, ja, Assur sønn, og Pelatja, Benaya sønn, fyrster over folket. Så sa han til mig «Menneskesønn, dette er de menn som tänker ut det som er skadelig, og som lägger opp onde råd mot denne byen, de som sier.» Er ikke tiden for å bygge hus nær? Hun er gryten med vi åpning, og vi er kjøttet. Derfor, profeter mot dem. Profeter, menneskeskjønn. Da falt Jehova son sånn på mig og han sa videre til mig. «Si, dette er hva Jehova har sagt. Det dere har sagt er rett Israels hus, og når det gjelder de ting som stiger opp i deres son, jeg har kjent den.» Dere har latt dere slagene i denne byen bli mange, og dere har fylt hennes gater med de slagne. Derfor, dette er den suverene Herre Jehova har sagt. Dere slagne, som dere har lagt i hennes midte, de er kjøttet, og hun er gryten med vi åpning, og dere selv skal bli ført ut av hennes midte. Ett sverd har dere fryktet, og et sverd skal jeg la komme over dere, lyder en suverene Herre Jehovas utsagn og jeg skal visselig føre dere ut av hennes midte og gi dere fremmedes hånd og fullbydde straffedommer over dere. For sverde skal dere falle. Ved Israels grense skal jeg dømme dere, og dere skal sannelig kenne at jeg er Jehova. Hun skal ikke vise seg å være en gryte med vi åpning for dere, og dere skal ikke vise dere å være kjøtt i hennes midte. Ved Israels grense skal jeg dømme dere, og dere skal sannelig kenne at jeg er Jehova». For etter mine forordninger vandret dere ikke, og etter mine dommer handlet dere ikke, men etter de dommer som nasjonene rundt omkring dere har, har dere handlet. Og det skjedde så snart jeg profeterte at Pelatia Benaias sønn døde, og jeg falt så på mitt ansikt og begynte å rope med høy røst og si, Akk suverene Herre Jehova, er du i ferd med å foreta en utryddelse av dem som er igjen av Israel? Og Jehova ord fortsatte å komme til meg, og det lød, «Menneskesønn, hva dine brødre angår, dine brødre, de menn som har opptatt av din gjenkjøpsrett, og hele Israels hus, det hele, det er til dem Jerusalems innbyggere har sagt, dra langt bort fra Jehova. Oss tilhører det. Landet er gitt oss til eiendom. Si derfor, «Dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt.» Selv om jeg har ført dem langt bort blant nasjonene, og selv om jeg har spredt dem blant landene, skal jeg likevel en kort stund bli en helligdom for dem blant de landene som de er kommet til. Si derfor, «Dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt. Jeg vil også samle dere fra folkene og føre dere sammen fra de landene som dere har blitt spredt blant, og jeg vil gi dere Israels jord. Og de skal visselig komme dit og fjerne alle dens avskyligheter og alle dens vedestyggeligheter derfra.» «Og jeg vil gi dem ett hjerte, og en ny ånd skal jeg legge i deres indre. Og jeg skal i sannhet ta bort steinhjertet fra deres kjød og gi dem et kjøtthjerte, for at de skal vandre etter mine forskrifter og rette seg etter mine rettslige avgjørelser og virkelig følge dem. Og de skal i sannhet bli mitt folk, og jeg skal bli deres Gud. Men de hvis hjertet vandrer etter deres avskyligheter og deres vedderstyggeligheter, over deres sode skal jeg sannelig la deres egen vei komme.» lyder suverene herre Jehovas utsangen. Og kirubene løftet nå sine vinger, og hjulene var rett ved siden av dem, og Israels Guds herlighet var over dem, ovenfra. Og Jehovas herlighet begynte å stige opp fra byens midte og ble stående over det fjellet som ligger øst for byen. Og en ånd løftet mig opp og førte mig til slut til Kaldea, til det land flyktige folket, i det syne jeg fikk ved Guds ånd, og det syne jeg hadde sett steg så opp fra meg og jeg begynte å tale til de landflyktige folket om alle de Jehovas ting som man hadde latt meg se.»